Пасан. Зустріч Присвячується Едуардові роду Це був випадок. Чистісінький випадок. Барон Детрай утомився. Бувши весь час на ногах, а враховуючи, що всі апартаменти княгині цього святкового вечора були відчинені, то він зайшов до спальні, що здавалося майже темною після яскраво освітлених салонів. Там не було ні душі. Він шукав, де б задрімати, певний, що його дружина не захоче вертатись додому раніше, як у досвіта. Ще ставши на порозі, побачив він широке, блакитне, мальоване золотими квітами ліжко, яке стояло посеред просторої кімнати, ніби саркофаг. Де похована любов. Княгиня була вже немолода. За ліжком велика світла пляма справляла враження озера, що видніється крізь вікно. Це було дзеркало величезне, таємниче, задраповане темною запоною, яка не раз уже над ним і підіймалася, і опускалася. Дзеркало ніби поглядало на ліжко змовницьким оком. Здавалося, воно мало свої спогади, свої жалі, як ті замки, де блукають привиди. І на його рівній порожній поверхні ввижалися пишні лінії голого жіночого тіла та ніжні сплетення рук в обіймах. Барон зупинився, усміхаючись, трохи зворушений на порозі притулку кохання. Та раптом у дзеркалі щось майнуло. Наче і справді там з'явилися чарівні фантоми. Чоловік і жінка, що сиділи на низенькій канапці в темному закутку, підвелися. Блискуче скло, відбиваючи їхні постаті, відобразило прощальний поцілунок. Барон упізнав свою дружину та маркіза де Сервіньє. Він повернувся, вийшов як людина сильна, що вміє панувати над собою, і залишився чекати ранку, щоб разом з баранесою рушити додому. Та спати йому вже не хотілося. Залишившись із дружиною сам на сам, він сказав, «Пані, я бачив вас у кімнаті, княгині Дерейн. Нема чого пояснювати більше. Я не люблю ні докорів, ні сварок, ні смішних ситуацій». Щоб того всього уникнути, ми мусимо розлучитись без галасу. Повірені влаштують ваше становище згідно з моїми розпорядженнями. Вам буде воля жити на свій смак, нарізно від мене. Але попереджаю вас. Ви маєте моє ім'я. А тому, коли виникне скандал та підуть якісь пересуди, я змушений буду вдатись до суворих заходів». Вона хотіла щось на те відповісти. Але він, не бажаючи нічого слухати, вклонився і пішов до себе. Ця пригода скоріше здивувала і засмотила його, ніж зробила нещасним. Він палко кохав її в перші дні їхнього шлюбу. Та пристрасть поволі охолола, і тепер у нього раз у раз були скороминучі захоплення, то в театрі, то серед світських дам, хоча залишався і певний потяг до баронеси. Вона була молоденька, від сили 24 років, білява й худа, дуже худа, паризька лялечка, тоненька, розбещена, елегантна, кокетлива, досить гостра на язик, більше чарівна, ніж вродлива. Він казав одверто своєму братові про неї. «Жінка моя принадна, зваблива, але вона нічого по собі не лишає». Вона схожа на келих шампанського, де немає нічого, окрім шумовиння. Допивши до дна, відчуваєш смак, але хочеться пити. Він ходив по кімнаті туди й сюди, схвильований, думаючи про тисячу різних речей. Іноді його охоплювала лють, і виникало дике бажання скортити в'язи маркизові чи дати йому ляпаса в клубі. Та зараз же надходила думка, що це поганий тон, що в такому разі сміялися б з нього, а не з другого, і що в цих поривах більше ображеної гордості, ніж пораненого серця. Він ліг у постіль, але не міг заснути. Через кілька днів в Парижі почули, що барон та баронеса Детрай розлучилися по-доброму, не припавши одне одному до душі. Ніхто нічого лихого не подумав. Не було ні поговору, ні здивування. Проте барон, щоб уникнути прикрих для себе зустрічей, мандрував цілий рік. Потім прожив друге літо на теплих водах, восени полював, а на ту ж зиму повернувся до Парижу. Своєї жінки не бачив він ні разу. Про неї нічого поганого не говорили. Очевидно, вона дбала, принаймні, за пристойність – а йому лише цього і треба було. Знудившись, він подався знову в мандри. Потім поїхав перебудовувати свій замок в Вілабоск. На те пішло два роки. Далі приймав у себе друзів 15 місяців. Нарешті, стомлений від цих розваг, повернувся до свого окремого будинку на Лільській вулиці. На той час минуло якраз 6 років відколи він розлучився з дружиною. Мав він тепер 45 років. Волосся вже густо посивіло, виріс живіт, і на обличчі можна було бачити меланхолію. Властиву людям, що були вродливі, зазнали на своєму віку кохання, але все те їм відпливає у минуле. Через місяць після свого повернення в Париж він застудився, виходячи з клубу, і дістав кашель. Лікар звелів йому їхати в Ніцу до кінця зими. Він вирушив туди якось у понеділок увечері експресом. Спізнившись, барон прибув на станцію, як поїзд уже от-от мав відійти, і сів на вільному місці в одному з купе. В глибині того купе вже влаштувалась якась постать. Так закутана хутра та покривала, аж не можна було зразу визначити, чи чоловік то, чи жінка. Це просто була довга купа одежі. Зрозумівши, що нічого про свого сусіда не дізнається, барон і собі почав лагодитися на ніч, надів свою подорожню шапочку, вкрився ковдрою і заснув. Прокинувся він аж у досвіта, і зараз же поглянув на свого супутника – той ні разу за ніч не поворухнувся і, здавалось, спав досі міцним сном. Пан Детрай скористався з цього, щоб зробити свій вранішній туалет, причесати волосся та бороду, вернути свіжість обличчю, яке так прикро міняється від сну, коли людина дійшла певного віку. Великий поет сказав, «Коли ми молоді, нам ранок пишне свято». Коли ми молоді, то прокидаємося в чарівній радості, Зі свіжою шкірою, ясними очима, Блискучим від живодайних соків волоссям. А коли старіємось, то година пробудження – Тяжка година. Очі мутні, щоки набряклі і розчервонілі, Уста напухлі, поплутане волосся та скуйоджена борода – Все це надає обличчю виразу старості, втоми, Кінця. Барон розчинив свій дорожній НССР. Відсвіжив собі обличчя і почав чекати. Потяг свиснув. Зупинився. Сусід поворухнувся. Безперечно, він уже не спав. Машина пішла далі. Скісний сонячний промінь заглянув до вагона і впав просто на баронового супутника. Той поворухнувся знову, кивнув кілька разів головою, як курча, що влуплюється з яйця, і спокійно показав своє обличчя. Це була молода, білява жінка, свіжа, вродлива і повненька. Вона підвелась і сіла. Вражений барон дивився на неї. Він сам не знав, чи вірити своїм очам. Він ладен був заприсягти, що це... «Що це його дружина? Але... Але зовсім не та, що була. Вона потовстішала, потовстішала так само, як і він, але на користь для себе». Вона споглядала його байдуже, здавалося, не впізнаючи, хто перед нею, а далі спокійно визволилась з-під у якій була загорнена. Вона мала в собі щось поважне, як жінка цілком упевнена в собі. Знала добре, що від сну прокидається свіжа і прекрасна. Барон втрачав розум. Чи справді це його дружина? Чи інша якась особа схожа на ту, як сестра? Не бачившись шість років, він міг і помилитись. Вона позіхнула. Він пізнав її жест. Але сусідка знову повернулась до нього і глянула спокійним, байдужим, невиразним поглядом. А тоді відвела очі і стала дивитись у вікно. Сам не свій барон Ладен був крізь землю провалитись. Він боязко, непомітно стежив за нею. Долиха! Це ж таки його жінка! Яка ще тут могла бути непевність? Хто інший у світі має такого носика? Тисяча спогадів наплила на нього. Спогадів про пестоші, про дрібні таємниці її тіла, про родимку на стегні, а другу на спині навпроти першої. Скільки разів він їх цілував. Його охопило враз колишнє сп'яніння. Він ніби відчув запах її тіла. Пригадав усміх, з яким вона обвивала йому круг шиї свої руки. Солодкі інтонації голосу, всі оті пустотливі любощі. Та як же вона змінилася? Покращала? Це була вона і не вона. Тепер у ній було більше дозрілості, більше викінченості, більше жіночого. Вона сильніше вабила до себе, ніж перше. Безмежно вабила і спокушала. Отже, ця чужа жінка, незнайома, випадково зустрінута в вагоні, належала йому по закону. Досить було йому сказати «Я хочу». Колись він спав у неї в обіймах. Жив оточений її коханням. Тепер зустрів таку, аж ледве міг пізнати. Це була інша і та сама одночасно. Інша, бо переродилася, сформувалась, виросла, відколи він її кинув. Але і та сама, яку він мав, лише з трохи зміненими рухами, з рисами, що набрали більшої довершеності, а не з такою пустотливою усмішкою. Це були дві жіночі істоти в одній. Знадливість невідомого і спокусливість пригадуваного. Це було щось чудне, дивне, безумно привабливе, немов любовна таємниця, солодка і загадкова. Це була його дружина в новому тілі, в новій плоті, якої ніколи ще не дотикались його уста. І він подумав, що справді шість років зовсім переінакшують людину. Залишаються тільки загальні риси, з яких можна нас упізнати, та й вони інколи зникають. Кров, волосся, шкіра – все оновлюється, все стає інше, нове. І коли довго не бачив людину, зустрінеш кінець кінцем зовсім не ту істоту, хоч і тим самим іменем вона називається. Так само може перемінятися і серце, і думки – і за сорок років життя ми, завдяки тим повільним, ненастанним перетворенням, можемо бути чотири чи п'ять разів зовсім різними людьми. Глибоко схвильований, думав він про це все. Раптом зринула згадка про той вечір, як він застав її в опочивальні княгині. Та гніву тепер не відчував. Перед ним тепер була зовсім не тодішня худенька маленька лялечка. Що було йому чинити? Як заговорити до неї? Що сказати їй? Пізнала вона його чи ні? Потяг зупинився знову. Він підвівся, уклонився і промовив. «Берто, чи вам нічого не треба? Я міг би вам принести». Вона оглянула його з голови до ніг і відказала без будь-якого здивування чи ніяковості, без злості, байдуже і просто. «Ні». Не треба нічого. спасибі. Барон вийшов і прогулявся кілька разів по перону, щоб якось розважитись, оттяматись після поразки. Що він мав зробити тепер? Сісти в інший вагон? Це, схоже, було б, ніби він утік. Взяти тон люб'язного послужливого кавалера? Скидалося би, наче він просить вибачення. Заговорити як пан, волода.